Знайшовши свою схованку, я дістав з неї тете, дві обойми до нього, запхав пістолета за пояс і поклав до кишені кілька купюр у гривнях і в доларах. От і все. У машині ще лежать касети з записами розмов Путиліна і нашої з лікарем. Кілька дискет. Усе моє майно. Виходячи з хати, я швидше машинально, аніж за потребою, зиркнув у дзеркало».